Enfonsar-se. Que bé, tres dies de festa. És genial, no? I amb una mica de sort em deixaran quedar a casa. Coneixent els teus pares no t'ho posaran fàcil. Jo aposto per la llum Però tinc feina aquest cap de setmana. Sem si em quedo, també puc cuidar la casa. I si no us fa res, convidaria a venir uns quants amics. Convidar uns quants amics per treballar junts? O per destrossar la casa? No, jo... Ah, contesta el pare. M Havia pensat convidar-los per passar... al vespre junts. Mm, aquells tres pallassos? Però, pare! Si tu ni els coneixes! A mi no em cauen malament. No ho entenc. Per què no confieu en mi? D'acord. Els pots convidar. Que bé! Us juro que no us em penedireu. Gràcies, mare. Sou els millors pares del món! Bon cap de setmana! Us he de donar una gran notícia. Tenim la casa per nosaltres. De debò? Ho hauríem de preparar ja. I tant. Algun problema, Jeremy? No, miro d'entrar a l'Yoko. No entenc per què em costa tant. Tranquil. Si passés res, l'Elita ja t'ho faria saber. Sí, almenys això espero. <tell> uh -huh. classe de física. Hop. Tot per avui. I no us descuideu de l'exercici sobre fenòmens sísmics vulgarment coneguts com terratrèmols. En Theo i en Benjamin vindran. Però què fem amb la Sissi? Et juro que no ploraré, si no ve. Segur que portaria aquella música tan insuportable. Ei, deixa-la per mi, la música. Us he preparat una sorpresa, nois. Tindrem un DJ professional. Sí, aquest cop hi haurà molta marxa. Jo us deixo. Anem a comprar després de classe, eh? Jo miraré de parlar amb la Elita per dir-li que obri bé els ulls aquest vespre. No se sap mai. I ara ha arribat el moment que el gran Ulrich entri al llibre dels rècords. L'aire es pot tallar amb un ganivet. L'Ulrich té els ulls clavats a l'objectiu. El jutge donarà el tret de sortida. Pam! Ha sortit com una bala. Quin estil, quina agilitat i com córrer! Arribat a la línia, ja comença a lliscar per terra. La coordinació dels genolls és perfecta. Tu. Ostres! M'ha guanyat! De debò? Ha arribat més lluny que tu? I ara què? Qui és el millor? Ja tenim un nou rècord. Què eh. és tot aquest xibarri? Eh? Eh. He de penjar. Codi pallasso penxarrut. Rebut. Fins després, doncs. Au, oh, vagi, me'ns avorrim. No hi ha res a fer, aquí. De debò que no ho entenc. Cada cap de setmana llarg us quedeu aquí. No marxeu mai del col·legi. Si de tant en tant anéssiu a casa... Tindria uns dies de tranquil·litat. És perquè vegis com ens agrada aquest lloc. Segur! Jo diria que és perquè els vostres pares no us volen ni veure. Els compadeixo. Ah, mm. oh, vinga! Us vull veure tots a la vostra habitació i volant! Oh. Oh. Ara hi anem, Jim. Mm. Et toca, tu? Sí, però ens hem d'afanyar. Ah! Que t'has fet mal? No he batut el rècord? Mm. Mm. És el teu DJ sorpresa? Mm. No, no la coneixeu, no estudi aquí Es diu Samantha En fi, ja ens veurem, he de fer unes coses mm. Què, no ens la penses presentar? Hmm? Deu ser ella. Sí? No ho puc entendre. Cinc cops ja ha iniciat el programa de localització. La xarxa deu estar bloquejada. No em puc posar en contacte amb l'Ioco. Has problemes per entrar? No, cap ni un. La reixa és fàcil de saltar. Quan m'ensenyaràs el que penses fer? Quan acabi, vull afegir alguna cosa més, però no acabo de trobar res que m'agradi. Busca-ho els discos de vinil. Hi ha coses molt bones, els discos de vinil. Jo te'n puc deixar. Et faria res parar de parlar de música? Hi ha coses més interessants? Fem una sessió privada? Uh, si vols... Bé, doncs porta'm a la sala d'ordinadors. Mm. Mm. Sí, em sembla que ja va Només falta entrar-hi la clau Aelita, Elita, sóc en Jeremí i que em reps, Elita. Hola Jeremí, com va tot? D'aquella manera per què? per què? Què passa? M'acosta moltíssim poder entrar a Lioko És normal, Lioko canvia, canvia contínuament els punts d'accés a la xarxa Fem una partida d'escacs? Ara vinc Quina potència té aquest portàtil? No ho sé. Dos gigas? Uh, ei, què fas? Deixa l'ordinador. No el pots agafar. Per fer la música necessito un ordinador, però estic pelada, o sigui que no tinc més remei que emportar-me aquest. Però... El col·legi ja té una assegurança i no faig mal a ningú. Amb assegurança no, robar no està bé. A més a més, aquí ningú... ningú roba mai res. Ei, no... Xxt. Uh... No ho hauria dit mai de tu, Ot. No el volia robar a gent, t'ho juro Ha! I per què l'agafaves, doncs? Doncs... Hauràs de trobar una explicació més convincent Vine amb mi hmm? uh... Escaqui, Mat T'hauria de desafiar, no sé, a karate Au, va, no et paris, camina Ah... Ot! Oh, diria que té problemes. Oh, aquest cop t'has ficat en un bon embolic. Ja t'ho ben asseguro. Robar un ordinador ah. portàtil de l'escola no és el mateix que no fer els deures o arribar a classe. Escolta, Jim. Què fa? Això no pot ser. Quan l'ot necessita un ordinador, li deixo el meu. Ho he fet mil cops. Au, va, digue-li Sí, però... Aquest cop en necessitava un de molt potent, i aquest és perfecte. I per què no el demanaves? Trobo que hauria sigut molt més fàcil, això, que agafar-lo sense permís. Perquè tenia por que no me'l deixessin. Mm. Et penses que sóc idiota o què? Vull que em diguis la veritat. El robaves. És això, oi? N'informaré el consell escolar. I aquest cop és molt probable que t'expulsin. Què? No, sisplau, no m'ho pots fer, això. I està prohibit fer servir telèfons mòbils dins el recinte de l'escola. Mm. Dona malta al confisco. Ah. t un atac. Jereí contesta'm. He de sortir d'aquí! Molt bé. Explica'ns què ha passat, va, Ot. Ja he dit el que havia de dir. Fins després tinc coses a fer. Sol. Oh! Veieu el mateix que jo? El Shanna! Uh, S'enfonsa molt de pressa. El terrasso en passa tot. D'acord. Ens veiem a la fàbrica. Pareu? Què? Mm -hmm. No puc venir amb vosaltres. La Samantha està tancada a la sala d'ordinadors. Aviam, potser que ens ho tornis a explicar. Hi ha alguna cosa que no lli... Era ella qui robava l'ordinador. He mirat d'impedir-li, però... En fi, ja té prou problemes a la seva escola. I no li he volgut dir en Jim. Això és igual, ara l'hem de treure d'allà. D'acord, jo aniré a la fàbrica per trobar-me amb la Yumi. Molt bé, per començar haurem d'anar a fer una visita al gimnàs. Espero que no hi hagi ningú al col·legi. Hmm. <laughs> I ara on anem? Allà! Ah, ja. ah! No, però què et passa? No podré sortir mai d'aquí dins! Això fa com a mínim 20 metres d'alçada, o més. I llavors, pel més que lliguis la corda molt bé. L'atac ja ens ha afectat, aquí. Yeah. Respira a fondo i concentra't. Yumi has d'anar a la regió de les muntanyes. Tinc problemes per connectar amb l'IoT, però l'aterratge pot ser dur. Fem més molt en compte. Transparència Yumi. Has cangeu la Yumi. Virtualització. Però, però hauríem de sortir d'aquí, i de pressa. Yumi, dóm la mà. Ah. Au, dóm la mà. Gràcies, Elit. M'has salvat. Ens hem d'afanyar, Yumi. Els monstres encara no són aquí, però segur que vindran. La torre no queda gaire llum. És cap allà. Ja veig que serà molt fàcil arribar-hi. Au, que no n'hi ha per tant. Només estàs sol de quan toca. Ja, tira-ts. A punt. Ja, Tris! Ja, ja, ja, Vuit! Nou, què passa? Ah! Ja arribem. Tenia raó, Elita. no era tan difícil. Atenció, s'acosten tres mesos a tota partida. Queda't darrere meu. ens porten avantatge. Ei, són els bombers! Escolti, li truco del col·legi Càdic. Treballo aquí i m'han de venir a ajudar. La situació és molt greu. Estic tancat en una habitació que s'està omplint de fang. No, senyora, li juro que no li prenc el pèl. No, no puc esperar. Auxili! Guiomí, vigila. Els vos pot quan directes cap que... a No ho sé. Lot i Lulric arribaran de seguida. Oh, això espero. la Yumi, i l'elita s'enfronta a tres bespots. Perdoneu, però no entenc res del que diu. Què passa aquí, eh? No tinc temps d'explicar-t'ho. Queda't a fer companyia en Jeremy i fins després. Què? Noies... El temps és vital. Destinació, les muntanyes. Transfereixo-lo, Rick. Transfereixo-lo, Escanejo-lo, Rick. escanejo Virtualització. I això, Einstein. Molt bé. El camí que teniu al demanda Sento arribar tard. Ja! Surt d'aquí, que ara és cosa nostra. Ah! Flexa l'Àsar! Cari ballar l'objectiu! Corri! Oh, mm. Cabena, no. Voleu jugar, eh? Flexa l'Àsar! Ei, hey, jo tinc la punteria avui. Sí. El Oh, Ja no hi és. On s'ha ficat? Ja hauria de ser aquí. Ei, m'has dit que no sabia ningú. Tranquil·la, eh? són amics meus. Et presento l'Ulric i en Jeremí. El geni que t'ajudarà amb el trasto. Seu, Sam. T'ensenyaré què es pot fer quan tens un equip de nassos. Gràcies, a Ei, hey, concentram nos a la feina, eh? Hey, hey, hey, hey.